פרק מ"ז. וישיבני אל פתח הבית, והנה מים יוצאים מתחת מפתן הבית קדימה, כי הבית קדים, והמים יורדים מתחת מכתף הבית הימנית, מנגב למזבח. ויוציאני דרך שער צפונה, וישיבני דרך חוץ, אל שער החוץ, דרך הפונה קדים, והנה מים מפקים. מן הכתף הימנית, בצאת האיש קדים וקו בידו, ויאמוד אלף באמה, ויעבירני במים מי אופסיים. ויאמוד אלף, ויעבירני במים מים ברכיים, ויאמוד אלף, ויעבירני מי מותניים. ויאמוד אלף, נחל אשר לא אוכל לעבור, כי גאו המים מי סחו, נחל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 ועלהו לתרופה. כה אמר אדוני אלוהים, גא גבול אשר תתנחלו את הארץ לשני עשר שבטי ישראל. יוסף, חבלים, ונחלתם אותה איש כאחיו, אשר נשאתי את ידי לתיתה לאבותיכם, ונפלה הארץ הזאת לכם בנחלה. וזה גבול הארץ. לפעת צפונה, מן הים הגדול, הדרך חתלון לבוא צדדה. חמת ברות הסבריים, אשר בין גבול דמשק ובין גבול חמת, חצר התיכון, אשר אל גבול חברן. והיה גבול מן הים, חצר עינון גבול דמשק, וצפון צפונה וגבול חמת, ואת פאת צפון.